וצריך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו אותם אנשים החולקים עליו ומבזים אותו. ועל ידי זה ינצל תמיד ממחלוקת ומשנאה וקינה. ועל זה שדן כל אדם לכף זכות עושה כתר יקר, משובץ בכמה מיני אבנים טובות לשם יתברך, כמבואה בליקודי מורן חלק א' בסוף, בסוף התורה קרא את יהושע סימן ו'. ג.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 אבל מי שהוא צדיק גמור יכול להוריד עצמו לתוך הצינור שדרכו מקבל הרשע את כוחו ולשבור ולהכניע ולהשפיל את הרשע כראוי. ה. Hey, הידי שנזרים במצוות ציצית, שהציצית תהיה בכשרות ובשלמות כמובא בשולחן ערוך, הידי זה אפשר להתגבר כנגד החולקים. היינו האנשים החולקים על האמת, ואפשר להשפילם ולהכניעם. ו.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 היינו, אנשים שאינם סובלים את האמת, יתגברו כנגד אנשי אמת, ואלו אינם יכולים להכניעם, כי אם על ידי משפטים ודינים של אומות העולם, וכדי שמשפט דה קדושה יתוקן, כמבואר בסעיף זה. ט. מוכיחי הדור, היינו צדיקי הדור האמיתיים ההולכים ונושאים על פני הארצות, כדי להוכיח ולהשיב בתשובת בני ישראל לאביהם שבשמיים. מוכיחים אלו מבטלים את הצרות והאיסורים מן העולם, מרבים שלום על ידי עבודתם ומונעים מחלוקת ומלחמה. ועל ידי התוכחה והמוסר מקרבים את לב ישראל לאביהם שבשמיים. כי כאשר בני ישראל החוקים חס ושלום מדרך התורה, דרך האמת, בוודאי גם השם יתברך מרוחק מהם חלילה. ואין חלילה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים.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 האנשים הדנים תמיד כל אדם לכף חוב, ומחפשים תמיד חסרונות ופגמים באחרים. אלו באים מתוקף הסטראחה ומבחינת קץ כל בשר. מחמת שאין הם יכולים לסבול שום אדם, ומוצאים בכל אדם חסרונות וקלקולים. מידה רעה זו של חיפוש חסרונות נובעת מפגם הדיבור. היינו לשון הרע, רכילות, לצנות וכו'. השם ישמרנו ויצילנו.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 ולא יערער ולא יתבלבל ממחלוקת של צדיקי אמת. ק"ג. על ידי הפירוד וההתרחקות, הסוררים בין השונאים והרשעים, על ידי זה מתחזה קיומם. אבל כאשר השונאים מתאגדים, אזי הם נופלים ומתבטלים במהרה. כ"ד. מידת הניצחון, המחלוקת והמלחמה שבעדם, נמשכים מן הדמים שעדיין לא עבדו בהם את השם נדבח. כי כל אדם צריך לעבוד את השם נדבח בכל דמיו. היינו שצריך להרבות בדיבורי תורה ותפילה, עד שכל הדמים יתהפכו לתורה ותפילה. ועל ידי את כל הדמים לתורה ולתפילה, הידי ידי זה זוכים לשלום ולביטול מידת הניצחון והמחלוקת. כ. על ידי שהאדם שומע חרפתו ושותק,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 אל לא לעמוד מול שונאיו ולהרע להם כפי שהם עושים לו. כי העדי שעומד בתוקף נגד שונאיו, הוא גורם להם להתגבר ולהשיג בנקל מטרתם חס ושלום. היינו שיוכלו יותר להרע לו חלילה. רק אדרבה, צריך לדון את השונאים ואת החולקים לכף זכות, וצריך לגמול עמהם כל מיני טובות. והעדי זה מבטלים את מחשבות השונאים ודעותיהם.